Allah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 Oshar el amuri muhdathatha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jell. Ai është një i vetmi pa i pashoq. Ati i takon i tër falënderimi, i tër sundimi. Andalosim Allahun e madhnuar që të na ruan nga çdo e keqje. Pavarësisht a vie ajo nga jashtë apo poran nga vetët tona. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi sallallahu alei ve sellem është drapdhi i dërguari i Allahut. E dërgoi Allahu xhallehu ala për të nxjerrur njerëzit nga errësira tek s'oj bote në dritën e Islamit, nga rreziqet e dënimit të Allahu xhallehu ala në shpëtimin e shpërblimit të Zotit xhalle xhalalu. Vëllezër të nderuar, padyshim se çdo kohë, çdo shekull që njerëzit e kalojnë, e jetojnë, janë dëshmitarë të asoj kohë, pavarësisht dalimeve në dërmjet vete të gjitha këtu kohëra cilësohen dhe karakterizohen me cilësi dhe t'i pare të ndryshme. Në qoftëse, dëshërëm që të bëjmë një krahasim mes kohës që ne po e jetojnë dhe kohës që jetuan të pare të tanë dhe gjemë dalime, ndryshime të më dhaë. Dhe këto dolime dhe këto ndryshime mund të rështohen nga njëherë në rubrikën e qërave pozitive, por nga njëherë mund të rështohen edhe në atë negative. Koha jonë karakterizohet me një hapje të begative të shumë të nga anë e Allahot Azogjel, me një jetë më komode, ushqim më kualitativ, pije më të mirë dhe më me bollëk, tesha më të mirëa, vendbanime më luksoze e kështu merad Të gjitha këto të parë ta nuk pa të në rasin të ikizojnë Andaj, jemi në një kohë kër Allahu Gjellewala ka begatuar njerëzit me begatit e shumëta në aspektin e jashtëm dhe në aspektin materiali Por, në qoftë se njerëzit mi aftohen vetëm me këto begati duke mos e kërkuar qelsin që u amunëson atyre shprizimin e do bishëm të këtyre begative, atër patëshim se gjitha këto begatit do të shëndrojnë në barë, nga njerë në fatkeci, në sprovë, në garkes, dëshprim, dështim, stres, depresion e kështë më ratë. Andaj, si kur që ishim dëshmitar të asaj që e thash në fillim, jemi dëshmitar edhe të kësaj të dytës, Ellë pse njerëzit thash nuk kanë qenë asnjëherë më të begatuar në aspektin material, në anën tjetër nuk kanë qenë asnjëherë më të stresuar, më të depresionuar, më të ngarkuar, më të nervozuar, më të prishur në raporte mes vete e kësaj rrotë. Atëra ku qëndron problemi, i cili është ai çelës i cili njerëzit ve humbëson çë këto begati të jenë burim i lumturisë së tyre. Këtu begati të jenë burim i harmonisë me zvete Këtu begati të jenë gjithashtot Burim i mirëqenjes dhe i mirësisë të ty në jetë në kësa i bote Dhe zëndëruar kur flasë për begatit E filoha me ato materiale Mirë po këtë qelsë që sot dhëtë flasë për te Nuk është i përkufizuar vetëm në begatit e natyres materiale Mirë po edhe sot ju vetëm në aspektin material, por edhe në aspektin tjetër, si musliman, ndështë afalemi, agjerojmë, mundojmë të krymë obligimet të caktuara, për më gjithatë anëkohemi se nuk kemi duke përjetuar mbëllësin, knasin, begatin e duhur të këtyre adhurimeve që të parë tonë e gzuan. Gjithashtu në rafshën e raporteve, jemi musliman, Allah unë ka bërë vëlezër, mirë po gjemë që nuk është duke funksionuar dhe që si duhet, nuk është e dashurija e kërkuar, nuk është solidariteti i kërkuar, nuk është respekti i kërkuar e kështu më radhë. Qovë të kënë raportet me së neshë të musliman, apo qovë në raportet në dhe familjare të bashardëve, të prindve me fmitë të tyre, të fqindve me zvete e kështu më radhë. Të gjitha këto që i seka dheri më tani, të gjitha këtyre u m dhe ndëshoj se ata kemë vetë do të kemi mundësinë me lehen Allahu tazxhajal të futemi në brëndinë e këtyre negativëve dhe të kënaqemi me to në jetën e kësaj bote. Dhe kjo kënaqësi të jetë një shenjë serioze, do sinjali i qartë nga ana e Allahut tazxhajal për kënaqësinë në botën e përjetshme. Cili është ky çelës? Ky çelës nuk është i panjohur për neve të nderuar. Ne e dimë këtë çelës. Ne e përmendim këtë çelës. Mirpo Si ta arrim, si ta kemi ton. në dorën tonë. Ju rrohlhani dhe ju piolën bereqet. Valla, s'ka bereqet në raportë, s'u me bereqet në familje, s'u me bereqet në rrugë, s'ka bereqet në vakt, s'ka bereqet në raportë. Vllazëlluk u me, por s'ka bereqet. Don gjithmonë edhe ne e pranojmë dhe jemi dëshmitar të mungesës së një bereqeti i cili i jap kuptim jetës së kësaj bote. I jap kuptim negative i jep kuptim mirësive, i jep kuptim imanit, adhurimit, raporteve me zvete e kështu më ratë. Andaj, Allahu gjellë në valla në Kur'an, atëherë kur atëher përmendë se disa nga rambrit e ti, i ka begatuar me begati dhe ata janë knaqën me këtu begati, në kuadrë të kësaj ka përmendë Allahu, se shkaku i kësaj ka qenë bereqiti që Allahu a ka dhenë. Dëse nanën tjetër, kur Allahu ka përmendu në vendën e Kur'anë, Se disa prej njerëzë i ka privuar nga përfitimin nga begatit Ata begatit kishin Për Allahu i privojnë nga përfitimin nga të begati Përmenda Allahu gjëllëvala se shkaku i kësoj është mungesa e bereqetit Anda jemi në kriz për bereqet Në qovë se njerëzë shpavnë në kriza globalet e ekonomist Ose të mungese së dhuntive e begative të ndryshme materiale Ne mundë themi me platë përgjësi Se të gjitha këtu egzistojnë Nuk ka kriz për buk E asë nuk ka kriz për uj E asë nuk ka kriz për tjera Por ka kriz të bereqetit Gësa të egzistojnë dhe njerët nuk ngopen së shvizuari Andaj me ndojnë sa të mungojnë Ndërsa të parët tanë Me gjysmën e kësaj që ne kemi Kanjetuar jet Që për ta është konsideruar në luksoze Andaj nuk kemi ne Ndë një gjymë tyrë të shtuar që ata se kam pas Për shambullë Letë e kam pasë ata me kalu jetër me aqë sa kam pasë Sa ata valla e kam pasë një lukë Dërso na e kemi tre Shtirësh me ingupë sa tre lukëta Apo? Na e kemi edhe një një lukë dhe kemi si kur sa ata Dhe një zemër e kemi Azë nuk është shtuar të këni E pëse së përna mi aftën aja që u kam i aftuar atyre? Nga se mungëm bereqeti Bereqeti vëzë në ruar është furnizim i posaqëm është funizim ekstra që vijen nga Allah Gjallahu Ala Mund vijen këtë funizim ose aj Mirë për në qovë se nuk vijen I shëqruar me këtë funizim bereqeti Funizimi që në ka arë nuk do të këtë kuptimin e duho Andaj qka është bereqet Në gjuhën Arabë e fjolla berake Që vijen e kuran në disa vende e përmendur Dhe ka përmend vend Muhammedi sallallahu alai sallem Ka disa kuptime Dhe posa ti kuptujmë në këto kuptime Do të kemi të qartë Se sona mundon bereqeti Fjone bereqet Në gjuhën në rabë do të të të të shtim Do të të të stabilitet Kontinuitet Vërshdimësi e kështu me rabë Andaj, ku një begatit vjen Edhe shkën Dje se s'ka pas bereqet Se po të kishë pas bereqet Do të kishë të vazhdu Nga se veç bereqeti I shëqruan me begati I garantën begatis kontinuitet I garantën begatisë vazhdimësi I garantën begatisë shtimë edhe rritje Andaj shikavla ndërguar Në gjithë dë begatisë që e ki Qëfare dhe qoftë aja Qoftë aja e natyre së raportve tu e ma allahuna zogjer Apo qoftë aja e natyre së begative materiale Apo e raportve në dërfamiljare Në qoftë se nuk vazhdan Nuk shtohet, nuk rritet Nuk është se është mungu begatia Aja e egzistan Mirë po është larguar breqeti I që li ka pamunësuar pastaj shtimin, rritjen dhe vazhdimin e kësaj begatie. A e kuptum tash së sa është i rëncëshëm bëreçit nimetën ton? Ësht i domosdoshëm, ngjashë Allahu ka bërë vendimtar për shtyjimin e begative, për shtimin e begative dhe vazhdimin e tyre, sa është njeriu i gjallë në jetën e kësaj bote. Kët berace ka shkaqe që i ka përmendur Kurani, që e shtojnë dhe e rrisin dhe e bëjnë që ti të jetë prezente këni Por ko shka që që e largujnë këtë bërëqet Andë një duke që si musliman të interesohemi Se a thua val Qëka e s'jelë këtë bërëqet Se njërë të më nëse bërëqet si si E si kërës jetës e kërët i shka Fjallë abstrakte që thuat Por që nuk këndoshta Eksistim rrallinjeti për deshme Jo Bërëqetit Bërëqetit vëzë në ruak është kryesa Allahu të azogjel Allahu e ka kryu bërëqetit Dhe e ka shpërndarë në mes në robëve Ne nuk e shohim, po Ne nuk e prekim, por ne e përjetojmë Ne e ndimat Në ato mënyra dhe forma që onë I përmenda maheret Andaj, si kur qëvë Për gjitho begati, për shambull Qka duhet me bo një njëri për me konin shëndosh Ola duhet këtë kujdes këtë E atë, e atë, e kështë mëral Për ta pas Begati në shëndetit Qka duhet një njëri të këtë parasysh Që të përfiton në aspektin material. Duhet për shembull, kështu të zhvillohet tregti, biznes, të punohet këtu e kështu me radhë. Gjithashtu dhe biznes, edhe gjithashtu edhe breqëti. Çka duhet të bëjmë ne që ta kthejmë breqëtin raporteve tona? Që raportet që i kemi të shtohen, të rritet dashuria. Breqëti mkoh, ska, ska breqëti mkoh. 24 orë kemi dhe nesër ata përpara. Mirpo, një punë me kryesor shkoi dita, ka humbë breqëti. I kus e raporti me kustomer, rap, sikur që e kam më herët. Andaj siç thaim breqëtin, të gjitha këtyre negative që i përmenda e shumtë tjetra që nuk pata mundësi me i përmend. Dietatorit tham kam përmendur shumë shkaqe. Un po për i përmend disa edhe pse çdo shkak te këtyre shkaqeve që do t'i përmendi kërkon në vetin e vet trajtim të, të posaçëm, hutbet posaçme, ligjërat të veçantë. Mirpo ne duhet të vëdijohemi Për mungjesën e kësaj begatije Në mungën bereqeti Andaj, sa e kërkojmë shëndetin Edhe ma tepër të për të kërkojmë bereqetin shëndet Sa e kërkojmë pasunin Edhe ma tepër të për të kërkojmë bereqetin në pasunin Sa interesohemi për raportet familare Të interesohemi ma të për bereqetin këto raporte E kështu më radhe, e kështu më radhe Në gjithë begati Gjithë mund të kemi parasysh bereqetin E jo sasin dhe egzistimin e vetë begatisë Allahu Jalla Jalalu sikur çeska kur flet për bereqetin përmend në Kur'an nga shkaqet që ne na mundsojnë të vjen bereqeti. Në një nga këto shkaqe Allahu Jalla uala thot: "Wa law an ahla al-qura amanu wattaqu lafatahn 'alayhim barakat min as-sama'i wal-ard." Çka ka të fjalë që ka përmend Allah në këtë ayat? Qoftë Allah Jalla ual në çufse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 Le fatihna alehim do mas të hapim në masë të mëdha bereqet që do të derdhën nga qielli dhe do të dalin nga toka. S'ka thon furnizim, s'ka thon ushqim, s'ka thon shëndet, e ka quajtur berekat. Si vjen kjo? Në kusht se ne besojmë drejt në Allahun xhalla gje xeralu. Andaj mos vall besim ju jo në Allahun është i i njollosur me besytytni të ndryshme, me gabimin besim Mos ndoshta nuk kemi bindje të mjaftueshme në Allah, inshallah wala, e mos bindjen Allahun, moskënaçia me Allahun, mos mbështetjen në Allahun, mos frikën Allah, e më duhur nga Allahu, mos presimin nga Allahu, mos vallë gjitha këto, na kan humb bereqetin. Ju s'përsoni mirë në mua, keni defekte në besim, edhe on pra do t'ua pamundsoj që të kënaqeni me beqative kësaj bote. Andaj ai ç'rikthan shqyrzimin e mirëfilltive negative është besimi drejt në Allahun. What's the call? dhe janë të devotshëm çka në kupton devotshmëria e kanë pyetur Aliun radiallahu taala anhu çka është mekon e devotshmë. Ka thënë el khawfu min al jalil wal amalu bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yawm al rahil Aliu ka thën radiallahu anhu çka devotshmëria ka thën t'ja kesh frikën Allahut azza u xel t'punosh sipas asaj ç'a e kasbrit Dhe të pregaditesh për dalë për atime dhe në logari Nëse kjo mungën, cëllën për e kësa e kemi si duhet A e kemi frikën Allahut sa so duhet Ollaj njëri sot bombej, pasha Allahun edhe ran Pika marë breqetje olaz njërë Nëmën të Allahut ran Nëmën besimit ran Kur shet ran, kur flet ran Kur taku me dikon ran, kur premton ran Kejtë nëmën të Allahut azogjen Kur është frika për Allahut gjelë dhe gjelalu Mashtrimi Shkele e dispoziteve të Allahu të zogjel Ramë janë haram Qëta këto janë Simptomet të mungesë Së frikës e duër nga Allahu të zogjel U në amelu bitë tenzil Të punash Si pas asaj që Allahu ka zvit Dhe të pregadit është për dalë Para Allahu të zogjel Në që ufëse këto i kemi Allahu thëtë Fëtah në alehim barakatimi në sëma i volart Wa hapim në atyre bërëqetet E shumëta me bëllëk që do të derdhen nga qili dhe do të dalin nga toka. Për shkacheve që i ka përmenë Kurani, se në eshtësilin bërëqetin është falendrimin dhe Allahu të azogjel. Të jemi mirë njëzë, së do Allah i rralë gjonë njëri i cili është mëtë vërtit falendërues në Allahu të azogjel. E kam përta liun, rrëdi Allahu të alë anu një dit, në mëngjes, ka thonë, si usë gjove sët, atë kuptim aflajt apo shove si kurse thimin, si usë gjove sët, faq u zova i rrethuar me begati ndërsa në mes së tyre një rabiu jo falendërues Allahu na ruaj u zova i rrethuar me begati e në mes së tyre një rabiu jo falendërues taliu radiallahu anhu për veten e tij jotën një rabiu jo falendërues një rab që krijtia e pa Allahu jallahu le wala po pak thone mu yuthi thot hajri inshallah s'pomjekën këtë dhija kur rrafën subhanallahu ku është falënderimi për begatin e për mirësitë e për të mirëdhënja që Allahu na i ka dhënë pak diçka, një të metë e shetë, të shukë i ti, të të sometë sa dijaran afënë. E për një që të mira që ja ka bua, ju ka gjithë, harunë këtë shkunë. Ku është falenderimi o lasë njëpër? Ku është mirë njohja? Andaj ka thonë përgameri sallallahu alesallem, men lemje shkullin nësë, lemje shkullin la. Ku është nuk e falenderin allahu njerëzit? Nuk është mirë njërëz dhe njerëzve. Nuk ësht Nuk është mirë njerëz ndaj mësuesve, nuk është mirë njerëz ndaj vetërorve, nuk mundet Allahun me falendëruar. Waman lam yashkur fi al-qalil, lam yashkur fi al-kathir. Kush nuk falendron kur ka pak, nuk ka mundësi me falëndruar kur ka shumë. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush nuk din Allahun alhamdulillah kur vesh 1 euro që ndjat, wallahi 1 milion më ka qenë më thonë alhamdulillah. Gaserobe nuk ka marr falëndrimin e Allahut me sa i ka qenë në xhep, po vetë pse Zoti e ka njep, vallahi, Mi aftën me falendru Allah në të bara këvotale Andaj mungese e falendrimit Hu bërë qetin Mungese e mirë njojes Hu bërë qetin Në familje, kush kush si adin Asë nuk adin gruja burët E asë buri grus as babas, as eti, E asë mija babës E asë eti Ka marë bërë qetin Nërë ta kanë bëllë Po faktë që s'ka mirë njoje S'ka falendrim me zveti S'ka, ska pranim begative Allah i Allah u lërgën bërë qetin Vind mirat Po s'kënaqin me to Nga salav gjele vala thët shkuru, Në qosë falendërani E atëhera i bohet t'i knaqin me juve E kur bohet t'i knaqin me juve Ju e bërëqet në begatit e juve Gjithashtu nga, begat, nga shkacet Qe i kam përmendur djetarët Nuk e nëzirë nga Korani Për bërëqet në cilë e është të laznijav Nga këto është fitimi halal Me fitu njëri halal me djerës Me fitu në rukë të halalit A jemi duke i fitu krejt ato qëka e qëmë të shpija halal A jemi duke u solidarizua në dërmjet vete Për të fitu halal Grate sahabeve qëfar bënë në rëzni Kur burat e tyre dilin mëngjes Që të shkojnë me punu Me fitu të shka Gruje i thënë të burit Burim Nas biru ale l'gju'i Vala nas biru ale l'nar Burim I bojmë durim I bojmë bojm, sabër uris Nuk prish pun Mës, Nga rku është të pësën a i në undë Jo, jo, i durojmë uris Po nuk i durojmë zjarët Mos nabih haram të shpija e monit kofta Andaj Ruqën nga haram e Allah në ruqë E fitimi haram Bëhet njërat të ndryshme të lojlajshme Pre matë këqiave është Që e humbë bër e qetin Dhe e humbë shuzimin e begatis Në qofë se prejkë në pasurin ton Dich nga kamata Allah në ruqët Allah në ruqët Allah u thotë Jem haku Allahu riba Allahu thot, jem haku Allahu riba Adin që ka të muhëm kjo ajat Allahu thot, une Kryusi gjithësis, kom gjyku Që mos me pas bereqet Në ato që ka kamat Haj ka gjyku Kërejt njërë të muqum, edhon bereqet Për Allah nuk muhëm Ga se besim ju nështë se bereqet e gjithëm për Allah E Allah ka garantu se në atë mal Në atë shpi, në atë pasuni Në atë sfitim, në që ka të qoft Që është përzikë kë bërlagë Edhe këndytsir e fleqt E ndyt e kamatave të ndryshme Allahu nërgan bereqetin pejsoj Andaj knasht në me pak Ma mirë, ma mirë Një hastër të shpije e shtrume Qatë i tullën, ma mirë Se kultuqe të marna me kredin nga banka Nga se Allahu sjeb bereqet në ato kultuqe Allahu sjeb bereqet në ato biznesin Në ato pun Që njeri u i ka ndërtuar në bikamat Nga se është garante se ti Jem haku Allahu riba Allahu thët e ka Duke kur Allahu që të zhveshet ajo që fituhet me kamat nga çdo pikë bereqetit Allahu xhalla wala na ruaj. Me kaj po duam të i japim fund disa pjesë të kësaj hutbeja duke lënë disa pika të tjera për hutben e dytë, andaj Allahun e madhnuar që na jajë bereqetullaznin. Në raport të tornës vetit. Në pa Allahu bereqet në raport me Allahun xhalla wala që një namaz që e falim të ketë shumë bereqet të ndikimit të tij tek ne. E një xhirim që e bvojm të ketë shumë ndikim të Pozitiv të këni, e sadak që e jepim, e punë mira që bëjmë, Allahu bovë që t'jen të bekuarat, të bereqet shme, që t'ja shhojmë harin dënjë edhe në ahiret, e Allahu në ruhet nga gjithë do sebebë, i cili e zhveshë begatin nga bereqeti, dhe pa mundësën pasaj shruzimin e mirëfil të saj. E thëmë këtë që të gjuat, dhe rësë Allah që në i falë më katët, mua dhe juve, ande i kërkojni falin nga Allahu, nga se Allahu është falës d Elhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu ssalati wa tamamut taslim ala khairi khalqi llahi ajma'in nabiyina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Vëlezë të nderuat, për asaj që e ja kam përmendur dietarës se hum bërqeetin është gjithashtu mungesa e vërtetësisë dhe përhapja e gënjeshtrës. Fath pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për dy palë që dëshirojnë të bëjnë një punë Dëshrojnë të bëjnë një biznes Dëshrojnë të, të bëjnë një kontakt me zvete Thëtë përgameri s.a.s. O in sada ka Buri ke lehuma fi bej e hima Në qovë se kanë sidhë Kanë vërtëci Janë drejtë, janë vërtëtë Nuk gënjenë, nuk mashtrojnë Buri ke lehuma Thëtë përgameri s.a.s. Ja për të bërë qëtë atyna Në qovë se rajnë E mashtrojnë Thëtë përgameri s.a.s. Begatin bita Së mundësën me shuizu Andaj Të mundohme që në raporte me zvete Duk e filluar nga familia Ta instalejmë vërtetsin Ta lërgojmë nga njështërën Ta lërgojmë mashtrimin Ta lërgojmë ato që mëtë vërtet E prish dhe një los ato që është e vërtet Qovë mbezesit tona Të regaj njerëzë Në qovë se duke shit Të metën e mallit ton Në qovë se kalëzoj që ka ka Ose Një Në martes, ose në punësim Ose ku do qof Tregaja të, të që duhet me tregu Mosim shef të metat të sat mund të bëjnë Në dëmë pastaj njerëzve Mohaman ibn Sirini, Rahimahullah Dëshroj një dit me bo trektilës në ruar Dhe që farë bëri? Mori pare hua që të blen vaj Vaj me shqit Dhe i më shqit dy kove të më dhamë me vaj Duke e pregaditur vajnë për me e qit me e shqit Thiri namazit Dhe thiri e zani namazit të saktuar Dhe Ela Ata që ishe duke punuar Dhe shkoj që të falet Kuru këthy Para se shkoj në vërtet Një min Kara në një prej Kazonave të vajt Dhe Da është i me enzir Pastaj me e largu kazonin Enziri minin Por e zonin thyrte Ela tha kur këthej në e largoj Kuru këthy Kështë e haruar Në cilin kazan kara minja Nuk dintë në cilin është Kështë e haruar Përshka këse Këse shkuar më u fal. Çfarë bëri? A tha, "Hajrë sholata shpodiçi la është, pse kë qi gjuj kretën smoj?" Jo vallai, kaj dvojnë derdja. Pastaj për shkak të pamundësisë me kë fiborshet, pranoi mburg me hi, po ju jo hahën jo me hongra, thonë. Ju më rrejt njerëz, ju jo më mashtuan njerëza, thonë. Sot njerëz vallai, pse nuk e bën kabull, 2 euro më pak me fitu ran, thonë. Njëri subhana për 50 cent, sot gjim njëri ran. Po po për, për, për 10 centran, për pa kurjë ran. Allahu na ruajt ata. Andaj përhapi errës familja, përhapi errës në raportë, përhapja përhapja e, për për e mashtrimeve mes nve. Vallahi kjo largon bereqetin. Çfarë sik ças askem e paraqet? Se fillimisht munduam me rajt Allahu xhellahu ala se ena të mirë, ena e këstut apo na kën arsye e pastaj vazhdoim duke rajtë të tërët e andaj Allahu xhellahu ala largon bereqetin. Dhe e fundi që duam të thek, që e cilë bereqetin është duaja volazni lutja shikoni dua te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa so shpesh e ka kërkuar bereqetin thot e bu musel eshari radiallahu taala anhu thot me lindën nje djalë qe e quajta ibrahim e quajta te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë bunit thmis çka i bunit fillimisht do thot e lutja allahun qe te bekon kët fmijë në jetën e vet atëne ene sivni malik erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo dhe u ankua per probleme qe i kishte Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, Allahumma barik lahu fi malihi wa waladi. O Allah, beka ja pasonin, o Allah beka ja fëmit. Enes ibn Mali kur ka vdek, i kalon 100 fëmi masvet e jfton. Nga duaja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 100 fëmi i kalon masvet e Enes ibn Mali kardh Allahu taala anhu, për shkak të berëqet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Urva ka hartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shko me kët dinar Një dinar të arit, ma blej një delen të reg Shkoj urveja me blej delen Por ishte i shkath I blejti me një dinar djy dele Rrugus të u këthy E shiti një delet për një dinar Dhe ertë të këpëgamberi sasallem dhe i thajera Sur Allah, qëtë dinari që e këdhon Edhe qëtë delja I ka dhe që ka bëtë rekti Tha pëgamberi sasallem Allahu të bekov, bega... bekov të rektin të armen I bu një dua I bu një dua Për bërreqetë thot Orwa, qet vallahi zall me Pashit, nuk i shih si kus se arja atën. Nga bereqeti i duas pejgamberit për sallallahu alaihi wasallam. Andai thon për Orwen gurën kur e ka qiu, diçka ndërta ka gjetë me shitën atën. Nga bereqeti i duas së për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andai dhe duaja e pejgamberit për të martuarit kur martohet, barakallahu. Allahu e bekoft raportin me ju, e bekoft jetën në e juaj. Nga çfarë bereqet, s'ka jetë. Pëbereqet s'ka begatit, pëbereqet s'ka raport. Andaj duaja, lutë në Allah në gjëlle vala Si kur që e lusim Allah në, o Allah në furniza O Allah në shëra O Allah në e fëmi Gjithë mund, mas gjdo kërkese për ndër e begati Shëqëraje, o Allah Më furniza dhe më jepë bërëqet O Allah më jepë shëndet Dhe më jepë bërëqet në shëndet O Allah më jepë e vlad Dhe më jepë bërëqet në vlad Lutë Allah në gjëlle vala Gëse vëllahi nuk ka diqë Më e mirë dhe më e shpejt që e lutja dhe duaj Allahu te lewala sikur se çeka ti ka bër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe për fund mos të haroj dietor kanë përmendur se për shkaqeve që sjell bereqetin është të kënaqurit me atë që Allahu ta ka dhënë njerëzit nëse nuk i kënaqen me ato që Allahu ta ka jap, vallahi ta pamundson Allahu ato që ekmos me kënaqur duhet. Fath pejgamberi sallallahu alaihi wasallam waroda bima qasam Allahu laka takun aqna an-nasi në ato mjaat që Allahu taka caktu, bëhesh njëri më i poshtëm. Bëhesh njëri më i mirë, bëhesh njëri më i shëndosh. Andaj në begatillën e nderuar, gjithmonë shikoj dikën që është më poshtë se ti e shese psa i begatuar i. Një njeriu erdhi tek një dietar tani kuasta, subhanallahu hu, "Ball, po mundunë me punu. Ball, kishe po mundunë më me me, me me me gjithë punë. Po s'po ka Allah, s'po munum. Jam shumë i varfër." Ky dietar tha, "Nuk je i varfër Allah, ti ke ball." Po vallah s'kam mendon se po ja konteston dëshmin ky dietar. Tha synin që ki O Allah për sa peshat, tha nuk është për shitje, se s'van ska parë që e blein ata. Andaj tha një sy sa i begatu mi etjërat. Andaj kujt Allah xhellahu ala ndoshta i ka dhënë pasuri, por ja ka larguar atin familjore. Ti ndoshta ke pasuri, po lëmë në belën shtëpin nuk i japtan. A nuk është kian vete që duhet me koni kënaqur? Prandaj një nga dietar të mëdhaj nga Mauritania djetar i njohur Muhammad Amin Shenqiti, kishte ard në Arabin Saudi dhe atje alhamdulillah i janë mundsuar punë që të mbetet profesor atje. Dhe ka qenë i njohur me asketizmin e tij. Nuk i bënte përshtytje dunjaja dhe nuk i bënte përshtytje as pak mundësia e furnizimit. E pyetë një ditë nxënës sa ti tha o hoj gjithë këtë sprov nga një erë që po ekjo se të losh ose të xumeroj Me çka po e ka lënë. Po vallahi kom ardh me një begati për vjetën që shumë më madhe sekret begati që mundet ky vjet më jep mua, thon. Cilla është ajo? Tha me vete kom pas kënaqësinë asaj që Allahu më ka dhënë atë. Andaj s'u bëm përshtype pasaj këta amdhana në dhona, Andaj, i më kumdhana atë. Ne bënoj kënaqen me atë që Allahu ta ka dhënë. Kënaqje me atë, thuaj elhamdullillah, ngase kënaqësia me atë që Allahu ta ka dhënë, vallahi ta mundson që të kesh bereqet. Pa kënaqje ankesat e nuk nuk nuk nuk ndoshta moat men që njerit janë ankuar me gjithë bollëkun që e kanë më shumë se sa dua. Raljon njeriu që thotë si, wallahi hayr inshallah, mirë, mirë po dunia ti e shlye kapet. Don fillon me qel hapa të ankesa vetë. Thuaj elhamdullilah. Elhamdullilah, Allahu na ka dhënë mira. Elhamd na mirë jemi. Ka njerëz që janë shumë më keq. Mirë jemi elhamdullilah. Mseje djuan me falënderu në vend se mëuanku. Falendero Allahu xhel le wala. Knaçem at largoje nga vetë ta ankjesën bekon Allahu xhelleu ala ato që ta ka. Ja pa Allahu berëçat në kohën tënde. Ja pa Allahu berëçat në shëndetin tënd. Ja pa Allahu berëçat në pasurinë tënde. Nëse ti të. e falëron Allahun xhelleu ala dhe nuk ankohsh, nuk ankohsh, po je i kënaqur, je i kënaqur dhe i pajtuar me atë që Allahu xhelleu ala e ka e ka ndar për ty. Eloj Allahu na manduar sikurse thash edhe më herët. Eloj Allahu na malli që Zoti xhelleu ala të bekoj dhe të të zbet berëçat në bitër atë që Allah në ka begatuar mëte në bitë gjitha begatit ato që një njohim dhe ato që një një një njohim Allah në të gjitha këtu e zbrit bërë qetin dhe dhe së Allah në madnuar që të naruan nga gjitha shkak i voglë apë po i mad i cili bënd që të larguhet bërë qetin nga begatit tona Allah u gjellewala e zbrit rahmetin bi zemra tona Allah u gjellewala e zbrit dashurin dërme dvetin zemra tona Allah u gjellewala e zbrit sigurin Në familit, në rrugët, në vendet tona Sikur që lësë Allah në madhuar që Edhe muslimanëve Në pjesët e mbetër të botës Allahu që në valat të zvetë bërëqet E ndihm, e rahmet E unitet, e bashkim me zveti E dashuri, e solidaritet E lësë Allah në madhuar që Ku do që në këtë botë Ka një musliman që nuk është i sigurt E brendi qka Allahu brengën me e largu Dhe sigurin me e futë në zemre ti كودا چي دو مسلمان نو كن پټو نو كن مير الله ونماد له شي الله و مې پټو کودا چي فاميلي نو كن راحت الله ونماد له شي الله راحتين تا نه فوذ برچت الله جل و علا مناذن ان الله و ملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد